pe pământ și a dori să-și Oare se viitor mântuitorul când spune, fața mea, o las vouă? De vreme ce el dea atâta de mult pe om, a venit să până dușurile. Omul care nu vrea să înțeleagă și să asculte de acestor cuvinte, se rătăcești Când spune Domnul că am să bun, foc pe pământ și a dori să se aprindă, se referă la focul dragostei de Dumnezeu. Îmi spunea în Solomon că dragostea este mai tare decât moartea. Într-adevăr, atunci când iubești ceva, Vă presuce aceea ce iubești curge și focul din tine, un foc care e de ce Deci acest foc spune Mântuitorul ca venit să-l pe pământ, focul de dărinție. Și fiindcă oamenii erau prinsi în capmana păcatului și nu sujau de Dumnezeu, de nu ori nici lor și nu Trăiau într-o tiranie cuprită, într-o sete de sânge. Nu puteau să înțelagă ce înseamnă dincolo de aceste margini durere, ce este frumos în om. Oare era greu îngrijitorului ca să se păzească și să-i păzească pe frunți atunci când s-a născut? Că era greu ca să se acopere, să nu fie de iuta? Oare era cu neputință ca să nu moară pe crucea băbote? Nici cum. Și toate le-a lăsat Dumnezeu ca să se poată păcatul și să arate lumii întregi până unde poate să ajungă răutatea omului să rate limitele de care s-o speriat și diavolul. Omul este singura a lui Dumnezeu care poate pericula în cele două extreme. Poate să fie un om cu ca un Înger, sau poate să fie urât în de noi ca un diavol. Iată pe Mântuitor un conjurat de ură încă de când era de fapt, m-am văzut la nașterea sa, nu s-a găsit o inimă caldă care se primească în casă, o femeie însărcinată și mai ales în momentul nașterii Dar iată cum Dumnezeu și-a dus pruncul său să se nască într-o ieși, într-o Aceasta era cea mai frumoasă ori adusă lui Dumnezeu. Pământul cât e să e de răzut ca un dar iată a duce frântului nou născut recunoscându-l că este țipitorul cerului și al pământului i-a dat acel star ca în chirie, acea umilă pește. Nu s-a găsit unul să-i ajungi să pe ceva să se învelească, să facă un foc, era ea. S-au găsit obitoace. L-au cunoscut și ele pe lor și spunându-și voturi de acolo asupra punctului, ca pe niște furnare, ca pe niște curbine, încercau să-l pună cu oaie, cu oaie, cu oamenii, Nu s-a cu cineva, cu oaie, cu oaie, cu aducă cu oaie, să oaie, cu oaie, cu cu cu și împotriva Finii a făcut o urmă de lumină acolo în peșteră, în parcă sidânt, în tunericul, iată soarele și arătat, împotriva filii lumina sa. L-a cunoscut și el pe Domnul, ca venit într-o parte pământului. Din elevații oamenii sunt nu s-a găsit niciunul să vină măcar de curiozitate și să vadă de tot. Și au venit niște persoană cu amintare care stăteau de dege în jurul oilor sale. Și aceia -au, au fost vestiți de lângeri că li s-au născut oameni de la și băncinați cu buști. Fiindcă erau curați la inimă, iată s-a învățat de acea vestire tocmai de ce lui. Fără numai de toate acestea arată extremele în care perusea pe Acei păsori se zice că erau din seminția lui Datorită faptelor lor, noastre. Nu era nevoie să o cunoască pe Dumnezeu și Scripturi cum îl cunoșteau preoții și rabii s-a descoperit de către Dumnezeu după gântirea lor curajă, după gântirea lor imaculată, după faptele ce lăsă în numele lui Dumnezeu. Iubiți cădincioși, îl vedem că pe fruncul mărit de moarte, iar își vine ungele și găsește lăsește Răutată începea să crească, să se dezlămzie furtuna, o adevărată epopee. E rău trimit în Biflăien și îi cedește un cide 14.000 de, 14 de prunci nevinovați fiile. Mare jale a putut să fie atunci pe Pământ, dar a arătat Dumnezeu limitele reutății Ceea ce avea să fie împlinit prin prorociile care s-au spus, trebuia să se împlinească și nu oricum, cu sânge, și nu orice sânge, sângele Fiului din Dumnezeu și a fiului omului, cum era în mine. Domnul Hristos a mers la un de cerfe pe crucea Dolgostei. Avea să se schimbe de acum Vechiul Testament, el i-a înțelepțit pe proroci și au spus la timpul lor ceea ce era de spus după scopul, timpul acelui. Acel ce i-a însuflat pe proroci, acela era puterea să vină pe pământ, întrupat și să și înplinească ceea ce a prorocit. La vârsta de 33 de ani avea să fie omorât mișelește de către eternul, Prin sentința de la lui Pilaf, înconjurat de Rabu, prin sentință cruză, moarte pe cruce. A mers ca unii înspre jertfă, cu din și prorocit, care nu din adică sa în fața tot tipului de cer. Domnul avea sângie într-o duminică vineri îndrăstrâniți și duminică dimineață scără sărituri soare. 40 de sine avea să stea împreună cu ucenicii pe pământ. Timp în care i-am credințat pe ei că am viat totul lui Dumnezeu și doar ochii. Le-a nu multe minuti. Dar cel mai frumos lucru pe care l-a făcut Domnul putea sa de ce pe Apostolul Petru de tristețea care era cuprins când s-a tot tocmai cel mai necuzator moment al Domnului cand era la Curtea lui Pilar. O femeie judeica la a recunoscut că este unul din ucenici că Apostolul era între, între idei care erau ca niște fiari cu ochii înjectați de mâni și fiind recunoscut de frica morții s-a lezădat a spus nu din cele 40 de zile cât a trecut înviat din moți totul frum, venind prin înșirea cu la iertat de pie pe pe spunându-i pe, pe mea, mă iubești doamne. ca să propovățiască cuvântul împărăției în Dumnezeu. și acolo unde se duceau lăsau oște creștină. Mare culburare se făcuse după înălțarea Domnului la cer și mai ales când apostoli au primit Duhul Sfânt și vorbeau în timp străine. Au început să se putrem de ei, să vedeau în timp dar nu ca niște fiare să vade ce din acele zbrutmituri ale vieții lor căutau să ucidă tot ce le s-au Iată că apostolii, pe ușurare a apostolatului lor și a propovăduire s-au adunat cu toții și au căzut de acord să științească șapte diavuri să-i ajută într-o Așa au făcut că, dintre cei șapte diavolul. Era unul mai greșter între toți și mai prim de Duhul Sfânt, Arhideaului Șterf. Era tânăr în zilele vieții lui. Era un bărbat teoclândețe cu sâmbăzare. Când deschidea duma și trăia numele lui Iisus Hristos, nu se mai săturau oameni, a transpirat din el acea purăție, acel imaculat din trăirea lui săfetească, nu-i asta nimeni, împotriva cuvintelor lui atât de frumoase și de dogmatice adresate la persoana lui Sostar. n a făcut decât să aprendămia celorla ce l-au se adunau cu toții ca niște fiare sărbate și spășinau din dinți cum să închidem această strângă care pozițiează în urechile ideilor pentru Hristos. Și unii din ei au clocit o mâncările, o picanie de genul acesta, au tocmit niște bărbați, cumva cu mare prestanță în Ierusalim. Să mintă împotriva Apostolului, împotriva lui Ștefan, cum că vrea să scrie o biserică de și propovărește numele lui Iisus Hristos că se l-a Biserica care a scris Solomon în 40 de ani. Aceste lucruri au ajuns la extremă, că prin l și asmețindu-l că tot bătrânii. lui, Ierusalimului l-au legat și l-au adus în sine l la judecat. Așezându-se rave să judecate l-au întrebat, Au spune prin nou acestea toate care s-au despre tine sunt adevărate. Dar nu înainte de-ai pune întrebarea toți au văzut fața lui ca față de lice Scrâșneau din timp. Și când a început în glasul frumos, tu ce vrângi, să redecrimei de invitată poporului de de unde vin cum Dumnezeu i-a promis lui Avram că îi va da pământul acesta în stăpânire și nu l-a văzut. În stăpânire și doar urmașii lui și acei urmași, tocmai mai erau, care stăpâneau pământul în răgăduințe, nu decurgea și la l a spus de legea lui Moise și l a spus cum că cel teologic acesta este pe care voi l-ați omorit. În momentul când a auzit acest cuvânt că voi l-ați omorit pe Iisus, scrâșneau din tinii cu toate că îi dădea față de Iisus. Nu mai avea un potror decât să scoată mârșăvia gândirii lor a răutății care îi stăpâneau și i-au dat sentința de moarte să fie scos afară din Ierusalim și cu pietre. Dar înainte de a fi dată sentința, a ridicat ori spre cer și a, din aceeași seminătate, le-a spus, iată-vă cerurile deschise și pe Fiul omului șesul de-a dreapta de cer. Este prima mărturie care s-a încredințat Apostolului Ștefan, Archideacumului, că Domnul Iisus Hristos a luat pârga omenirii, adică trupul după îmbiere, și s-a urcat pe staunul lângă Tatăl Ceresc, a doua fata Sfintei Deci acolo, om să înjunghiat de iubării în bături și unui, acel trup stă pe staunul Sfinte și cum s-a și numit că toți cei ce crede în El sunt frații Lui și așa. În Din acest motiv a și fost numit întâi născut, adică este primul născut în felul acesta, fără să se bărbătească, de sărășit. și om de din bineîncăresc. Dar acum, cei ce cred în Hristos îl au pe Dumnezeu ca Tată și ea ca Mamă Biserica Mireasa lui Hristos care a dat-o precum Mamă pe prân de cu e curat laptele dogmelor a Sfintei tradiții și a porunciilor lui Dumnezeu. Totul este să ne păstrăm totul este să credem în El. Sfântul Arhideaclu Ștezman a fost scos afară din Ierusalim și l-au înconjurat iudeii. Au început să-l împraște cu mâniei de mare cu pietre. Fiecare nebunia lui a rămas cu pietre, cu atâta sete, încât voia să-l încide în mai El. Săpiți-vă ce groaznică, moartea era aceea și totuși era rămas în aceeași semnătate necertându-i cu ei. Și încă trupul cedea, prin cerul, ce se strângea în agonia morții a dat să spună, Doamne, primește sufletul meu. Și a chiar și a spus, apoi să a rugat pentru tânjit. Nu le soportim pe păcatul acesta. Iată, și-a scos în evidență, în fața întregimului, până atunci, care stăpânea caracterul frumos și nobil de care de a dat dovadă până la maul. Nu s-a cercat cu ei. Nu a folosit cuvinte și cu ci din contra, înainte de a da sufletul mâinile Domnului în cer rugându-se, Domnul nu de subținută Tatăl a murit în acea nereotată cu care propogăzea cuvântul Evangheliei. La picioarele ostașilor care arăcau cu pietre stătea unul dintre cei mai deșeți ai timpul acelui în carte scripturistică cu numele de Sau. Cel care avea mai târziu să se numească Pavel de întrevenind coliteul apostolilor. El ne-a plenitor drept cu Sântul Atul Avea o ură groaznică asupra lui și a tuturor la care se închinau lui Hristos. Era atâta de râditor în cele în a legea mozaică cu nimeni din capa lui și de vârsta lui nu-l putea încredi. Da. m-avea să fârbuiască Sfântul de de era neîmpăcat cu Iisus Hristos. Nu da să audă urechile Lui despre Cel care a fost răsitit pe crucea Băbotei. Și, parcă îi părea rău că nu are mai multe nu să s-arunce în el. Numai două. Avea să arunce cu toate mâinile dar, dar era numai două. Așa rău tata, avea sută diavolului și, din princip, a tuturor celor ce l-acceptau pe Hristos că este Mesia. Mai târziu, avea să-și dea seama de abominabila greșeală care a făcut Domnul, care până la sfârșitul vieții lui, în urmărea. Atât de frumos, după ce s-a întors la preștiniți, și s-a descoperit Iisus Hristos Hristos. Dar să-și explice identitatea lui. Că sunt ultimul dintre apostoli și nu sunt pregătit să mă numesc apostol, că eu mult am ficăm în lui Pisot. Iată, dragi pietici, cum, dintr-o fiară, venind Duhul Sfânt, Dumnezeu face să facă un el pe jos, un iel, un om de putere puternică. Acest lucru îl aduce din nou în prestantă presta sau de Dumnezeu nemărginit, că Iisus Hristos că iaște pe tot omul care vine la El, dar cu sperene, nu cu nascunt, nu prinde Sine și facea aroganță care îl înalite altă ca numai mica. De acest Arhidiatul nu înserată în Biserica astăzi, în 27, Decembrie, și atunci a fost martă lui. Dragi căciuncioși, el a rămas în paginile istoriei, muncit de sânge, mucenicele, primul mucenic după Isus Hristos. A început o nouă ieră a sângelui timp de 300 de ani, când artizanii acestor vărsări de sânge erau indiscutabil pe dar nu s-arăta în fapt, erau cei care îi indicau pe împărați, care îi găsau mai proști și plini de interes mescine, ei veneau din spate și spuneau iată ce au făcut răștinii împărații să Au oricat până la staunele imperiale și momea de împărat pe, pe la își săvârșeau răutatea până la cum și totuși miei de jertă, se găseau de totdeauna și încă se mai găsesc. Totul este ca să gândim frumos după Dumnezeu adăptându ne la aceste izoare atât de frumoase și înălțătoare care sunt mucenicii, pupioșii, peții de Dumnezeu cei ce l-au mărturisit cu putere în toată lumea și au și până în zile de, la de, zile de la lor. Lor să le dă slavă și cinste și vecii vecelor.